Hej och välkomna till den andra delen av naturresurser. Ja, låt oss börja med kärnkraft. I kärnkraft så frigörs energi genom att atomkärnor klyvs eh, från ämnet uran. Och ni kan se en bild av det här. Och Jag är ingen eh, alltså fysiker så jag kan inte förklara det här speciellt grundligt. Men, eh, ja. Och det är heller inte så relevant, utan det relevanta är att atomkärnor klyvs. Och det här var någonting som redan Albert Einstein faktiskt kom på under andra världskriget. Och det är samma princip som när man gör kärnvapen. Lite lustigt nog. Och kärnkraft tillhör också lagerresurserna på samma sätt som olja, kol, naturgas. Därför att man använder ämnet uran. Och uran kan ta slut i framtiden. Eller det kommer ta slut. Det är bara en fråga om när det kommer ta slut. Och här ser ni en bild på hur man skapar energi utav det här uranet då, så att säga. Och det är en ganska avancerad process med pumpar, reaktorbehållare, kontrollstavar ångrör och så vidare. Men vi behöver inte gå in så mycket på det. De största producenterna av kärnkraft i världen är Kanada och Australien. Och det finns ett hundratal kärnkraftverk i hela världen. Många ligger såklart i västvärlden i länder som Kanada, Australien, USA, Frankrike har mycket kärnkraft men det finns även här i Sverige. Och ungefär hälften av Sveriges el kommer ifrån kärnkraft. Från bland annat då verk som Ringhals, Barsche, Bäck och så vidare. Och fördelen med kärnkraft är att den ger väldigt mycket elektricitet vilket gör att elen blir billig. Nackdelarna med det är att man använder sig av uran som kan bli plutonium. Eh, vilket inte bara är farligt för människor och miljö utan det kan ju dessutom orsaka cancer och så vidare eh, och det kan ju också användas för att tillverka kärnvapen som jag nämnde tidigare en annan fördel som man inte får glömma är ju det att det, till skillnad från olja kol och naturgas så ger kärnkraften inga utsläpp av koldioxid, alltså man förstör inte miljön på så sätt det är mer att det här uranet blir plutonium som sedan är farligt och man har också råkat ut för ett antal olyckor, eller katastrofer snarare. Den första var Three Mile Island i USA 1979, då eh, sånt där plutonium då eh, kom ut helt enkelt. Men man kunde stoppa det innan det blev värre. Man fick stopp på det här liksom, läckan. Så det var inte en jättestor katastrof, men eh, som sagt, det var ett jävla liv om det i alla fall. Den värsta katastrofen är Tjernobyl som inträffade i Ukraina i dåvarande Sovjetunionen. Och det var ett gammalt kärnkraftmärk med väldigt låg och dålig säkerhet. Och 1986 då så gick en av de här reaktorerna sönder och ja, helt enkelt det vart en jävla massa skit av det. Därför att det här kom ut i luften och människor drabbades, man räknar med att flera hundratusen har dött i cancer. Eh, dessutom så kom det här upp i luften, vilket gjorde att regnet förde med sig det här över hela Europa. Och Än idag så finns det fortfarande kvar sånt här, alltså spår utav plutonium och så vidare i fisk, i djur, i växter. Vilket gör att om jag skulle åka och fiska nu i en sjö här i Sverige och fiska där varje dag, bara äta som fisk, då kommer jag förmodligen få cancer utav det. Fortfarande det håller på att försvinna lite grann men som sagt det sitter kvar väldigt länge. Den senaste katastrofen med kärnkraftverk var faktiskt det som inträffade i Japan i Fukushima 2011 den 11 mars. Och det har att göra med att kärnkraftverket klarade inte av den stora jordbävningen som kom utan det var saker som gick sönder då inuti kärnkraftverket så det varit en massa jävla liv och det där kom ju lite grann ut i luften men det vart inte alls lika farligt som i Tjernobyl det som är farligt med det här plutoniumet är att det är så farligt så väldigt länge eh, det är faktiskt radioaktivt i hela hundratusen år och därför måste det förvara säkert för att kommer ut, Och ja, då kan det bli så att många får cancer att djur och växter dör och så vidare vilket vi absolut inte vill och så helst ska det förvaras tusentals mer ner i undermarken i stora bergström där inte liksom kan komma i kontakt med någonting. Och man håller på att bygga sådana där anläggningar lite grann runt om i världen. Man har även funderat på att göra det här i Sverige. Jag tror det finns några bergrum faktiskt här. Där man har lagt ner väldigt mycket sånt där plutonium. Då. Men den stora frågan är ju det här, eftersom det är samma metod för att använda kärnkraft som att tillverka kärnvapen så vet man idag inte ifall vissa länder gör, alltså ifall de bara har kärnkraft eller ifall de gör kärnvapen. Vi kan ta Iran som ett exempel. I Iran så säger man att man har kärnkraft. Och man är liksom där har vi reaktorer och där har vi reaktorer och där har vi reaktorer. Men man vet ju inte, gör de kärnvapen där eller gör de, fixar de bara elektricitet? Så hur ser det framtiden ut för kärnkraft? Ja, fortfarande är det väldigt ovist. Jag menar, alltså det ger väldigt mycket och billig el liksom. Men eh, som sagt, det är plutoniumet är väldigt farligt. Det kan bli olyckor, vi har kärnvapen och så vidare. Man vet inte, gör de, el gör de kärnvapen. Men ändå så behöver vi det. Därför att vi behöver ju billig el. Och tills vi börjar använda oss mer av förnyelsebar energi, som jag kommer att prata om lite senare, så behöver vi nog fortfarande kärnkraftverk. Men vi kanske inte ska bygga ut den, som bland annat Moderaterna vill. Men här kommer dock den första fondresursen. Skogen då. Och utav skogen, utav olika planter och grödor, så kan man göra det som kallas för biobränslen. Och skogen är förnyelsebar. Därför att vi kan ju bara odla upp ny skog ifall det tar slut. Det kan vi inte göra med olja eller kol. Och det här kan vi använda till olika saker. Till pellets och torv som man kan använda för att elda med. Man kan också göra omskog till etanol som kan användas för att eh, köra bilar. Men man får inte glömma att det har många nackdelar. Eh, bland annat så skövlar man ju enorma mängder skog varje dag. Framförallt regnskog som innehåller 50% av världens arter. Eh, plus att, eh, ja som sagt, alltså det är väldigt fina områden. Och den håller ju snart på att försvinna. Även här i Sverige så skövlar vi. Dock så planterar vi nytt. Men det som händer när man planterar nytt är att man odlar inte upp sådana här vanliga skog som man haft tidigare. Utan istället så odlar man upp en sorts snabbväxande industriskog som ska växa dubbelt så snabbt för att man ska tjäna mer pengar på det. Och det här gör att den vanliga skogen, det vi brukar också kalla för urskogen, den håller på att försvinna. Och vi har faktiskt inte så mycket urskog kvar i Sverige, utan det är mest vanlig industriskog. Ett väldigt enkelt sätt att se om det är industriskog eller inte, det är bara liksom att kolla. Ser skogen likadan ut överallt, då är det förmodligen industriskog. Och ni kan se på kartan här, det som är markerat med grönt, det är industriskog. Så, men industriskogen har en fördel, och det är att den växer så himla snabbt. Så trots att Sverige är bara 1% av världens skogar så kan vi ändå stå för 10% av den totala skogsproduktionen. Så företagen som SCA, de tjänar ju jättemycket pengar på det här. Så de, de kommer ju inte sluta. Men vi förlorar ju den här fina urskogen som jag har haft sedan urminnes ur tider. Och om vi nu tittar på Sveriges energi, hur ser det ut då? Ja, som jag nämnde tidigare så har vi en väldigt stor andel kärnkraft. Eh, och och man brukar säga nästan 50%, men den ligger lite under då, som ni kan se här. Vi har också vattenkraft. Man brukar säga det att hälften kärnkraft, hälften vattenkraft. Men det stämmer inte riktigt om ni tittar på bilden. Vi har ju också eh, lite värmekraft, lite vindkraft och så vidare. Så, hoppas ni snill i den här föreläsningen och att du fortsätter kolla på nästa del. Ha det bra så länge. Hej!